Розділ 35. На вигляд чоловікові було близько 40 років, плюс-мінус, він перебував на порозі важкого періоду свого життя, уже не дурне дитя, проте ще й незрілий чоловік, сповнений накопичених знань, упевненості та вмінь, увесь огорнутий досвідом. На вигляд він мав зріст десь 2 метри і важив близько 200 фунтів. Він був зодягнений у сині джинси, Грубі на вигляд та з високою посадкою, абсолютно немодні зараз, під паризані поосом, а ще білу сорочку з відкритим коміром та синю атласну спортивну куртку. Волосся в нього було коротке, світле та охайно причесане. Він був повновидий, із рожевими щоками, мав маленькі сині очі та запитальний вираз обличчя. Він міг би бути підрядником зі встановлення технічного обладнання, що працював у цьому районі, який прийшов сюди особисто, щоб зробити детальний розрахунок складного завдання. Міг би, якщо не враховувати пістолет у його руках, який був схожий на старенький рухер Р-85. 9-мм. З приєднаним до нього глушником, близько 9 дюймів завдовжки. Чоловік тримав пістолет, притиснувши до тіла та спрямовуючи на підлогу. Глушник був на рівні половини його стегна та литки. Довгої та худої. У задній частині ричарового мозку почали снувати туди-сюди випадкові думки, які відтворювали хід подій. Одразу після отримання попередження він вилетів із Лос-Анджелеса, зброю із собою на літак він не зміг би пронести. Тож у нього мусить бути якась підтримка в Чикаго, і то на досить високому рівні, якщо врахувати те, що пістолети із глушником заборонені в штаті Іллінойс. Передня частина його мозку сказала, зроби крок уперед. Він зробив крок уперед. Рука зі зброєю здійнялася вгору, і чоловік сказав. Не рухайся. Ричар зробив іще декілька кроків опинившись просто біля дверей. Чоловік сказав, «Я стрілятиму. Ти не стрілятимеш, тому що ти не захочеш пристрелити мене у квартирі, не в проході точно, бо я занадто важкий для того, щоби мене потім можна було перетягти кудись, а ще тому, що в реальному житті глушники ніколи не спрацьовують так само добре, як у кінофільмах, із чемним тихим клацанням, а навпаки – вони роблять це із дочортагучним тріском, який ненабагато тихіший від пострілу звичайного пістолета, і його буде чутно по всьому будинку, якщо ти вистрелиш у коридорі. Тож стріляти ти не будеш. Не зараз. Чоловік сказав. Стій, де стоїш? Задня частина ричарового мозку підказувала, якщо в нього є підтримка в Чикаго, тобі слід остерігатися підкріплення. Робоча сила значно дешевша, ніж усі глушники. Саме тому він поставив усі свої шанси на те, щоб дістатися до дверей. Щоб отримати правильний кут огляду. Але нічого в цій похмурій темряві позаду типа з пістолетом не було. Ніякого руху, ніякого звуку, ніякої зміни позиції, ніякого дихання. Цей тип прийшов сам. Ричар зупинився на місці. Тип наказав. А тепер повернись усередину. Ченк із кімнати запитала. Чого вам треба? Ти не збираєшся сказати, що хочеш нас пристрелити, нічого особистого, тільки бізнес, тому що це лише спровокує нашу останню відчайдушну спробу захистити себе. Тип сказав. Я хочу поговорити. Про що? Про те, що відбувається зараз у материному спочинку. Думаю, я зможу вам допомогти. А ще в тебе в Брукліні є міст на продаж. Я ж не вчора народився. Ричард продовжував стояти там, де й раніше, закриваючи собою прохід, трохи нахилившись під кутом. Та нога, що була попереду, зараз стояла якраз на межі між підлогою в коридорі та підлогою в кімнаті. Незнайомець стояв за ярд попереду нього, на півдорозі до коридорних перел, а Ченг стояла за два ярди за ним, досі в центрі кімнати. Вона сказала. Якщо ви прийшли сюди нам допомогти, для чого вам тоді зброя? Незнайомець нічого не відповів. Ричард завалив водіння, проте він успішно пройшов решту підготовки. Включно з рукопашними боями що звучало як корисні навички, проте насправді це було не так. Сама суть військової справи полягала у використанні вогнепальної зброї з мінімальним ризиком для себе. Іншими словами, потрібно було вміти стріляти в противника на далекій відстані з рушниці, або, у разі невдалого виконання цього завдання, потрібно було вистрелити в нього вже з ближчої відстані з пістолета. Навчання з рукопашного бою в цьому випадку не виправдовували себе. Від них віяло приниження. Боротьба із противником голими руками означала, що ти не зміг прибрати його за допомогою вогнепальної зброї. А найгіршим було те, що в цеголові не знайшли, що написати в інструкції для виконання. Ніяких прийнятних варіантів не було. Бойові мистецтва не працювали в реальному світі. Цюдо та карате не мали жодної користі без матів, рефері та спеціального вбрання. Тож рукопашний бій був чимось вуличним, власне. Наче бійка в барі. Будь-якими можливими методами. Ченк сказала. Опусти зброю, і ми поговоримо. Він цього не зробить, бо це позбавить його єдиної переваги. Він опиниться сам на сам із велетним, що виглядає не надто привабливо, особливо тому, що цей велетень зараз пожирає його своїм скляним та скаженим поглядом. Будь-які можливі методи. Незнайомець продовжував тримати пістолет так, як і раніше. Ричард Надюйн нахилився вперед. Він хоче застрелити мене в кімнаті, а не в проході. Я занадто важкий для переміщення. Незнайомець сказав Відійди назад Ричар нічого не відповів Я занадто важкий для переміщення А тоді все змінилося Тип із пістолетом більше не контролював ситуацію Більше не був головним Його відштовхували назад Дюйм за дюймом Шляхом неослабного тиску не фізичного характеру. Край його глушника навіть не поворухнувся. Але подумки чоловік із пістолетом почувався переможеним через раптовий та незрозумілий поворот долі, а ще він почувався підсмаженим тими свого роду смертельними променями, які випромінювали очі цього психа. Ричард сказав йому. Не хвилюйся. Бійка. У його голові. Вийди переможцем ще до того, як вплутаєшся в бійку. Він сказав. Давай подивимось, чи зможемо ми допомогти тобі впорядкувати весь цей безлад. Його стандартна процедура, яка була вироблена на основі дієвих методів для праворукої людини, яка стоїть перед праворуким озброєним чоловіком, радила податися трохи вперед проти годинникової стрілки, роблячи різкий рух корпусом, пристрасний. Навмисно підкреслений, наче рух у танці, праве плече трохи вороже підняти, а відповідно до нього, і правий лікоть повинен бути трохи ворожо піднятим, і права рука, і права долоня. Тоді правою долонею слід зробити сильний удар по внутрішньому боці зап'я естека противника, відштовхуючи його від себе, роблячи це з усією можливою силою, виводячи його з рівноваги, стискаючи його руку, наче кіхтями. Друга рука тим часом опиняється сам на сам із тією рукою, у якій він тримає зброю, ліва рука проти його правої, наче в танці, наче в боротьбі зі зброєю, проте не за зброю, вона штовхає його руку зі зброєю, відштовхує її назад, і знову назад, увесь час тягнучи його зап'ясток уперед. Наче кігтями, поки зап'ясток нарешті не буде зламано, а зброю не буде кинуто додолу. Але ти можеш докласти трохи менше зусиль, бо в нього зброя із глушником. Така зброя удвічі довша, ніж пам'ятають його м'язи. А це полегшує завдання. Можна піти корочим шляхом. Саме це Ричар і зробив, рішучим рухом повертаючи корпус, але роблячи це різко, завдаючи удару не позап'я естеку противника, а одразу по глушнику, широким та різким рухом а тоді хапаючи його та з усієї сили тягнучи на себе. Стандартна процедура, яка дістала таку назву через те, що нею часто користувалися, це було наче налаштуванням за замовчуванням, тому що у 99 випадках зіставона спрацьовувала. Але цей тип був якраз сотим. Він знав, що робити. Він не дозволив вивести себе із рівноваги, тримаючись за зброю. Він одразу її відпустив. митєво. Він віддав її без боротьби. Він просто відпустив її та відвернувся убік Це було розумне рішення. Він був одним із сотні. Це було дуже розумним рішенням, бо хоча Ричар і отримав у своє одноосібне володіння летальну зброю, він тримав її абсолютно неправильно. Він тримав зброю правою рукою, Долоня була повернута назовні, а ще він досі приходив до тями від боротьби, тож повна зупинка та метушливі рухи правою-лівою-правою правою рукою, щоб повернути зброю так, як належить, зайняли б трохи часу, а щоб спрямувати дуло на мішень потрібно було ще трохи часу, можливо, ще більше часу, тому що дуло було довгим та ще й з глушником. Не можна було одразу прицілитися та вистрелити. Більше нагадувало шмагання батогом. Яке зайняло б скільки? Дві з половиною секунди. Дві секунди. За цей час тип, якому вистачило розуму для прийняття такого рішення, уже встигне вдарити тебе по голові. Він укриє тебе стусанами згори донизу Можливо, чотири удари за дві секунди, якщо він добре вправляється з боксерською грушею. Краще облишити зброю на якийсь час. Краще повернутися до неї пізніше. Краще підготуватися до того, що тобі точно слід очікувати від нього. Ричар розтиснув долоню, і рухер упав додолу, після чого він почав розвертатися в протилежному напрямку, наносячи супротивнику удар ліктем з лівого боку, опустивши при цьому свою голову. І тому перший отриманий ним удар зрикошетив від його голови. Після цього він отримав удар лівим хуком по ділянці над вухом, удар був звірячим, наче били ломом. А тоді раптом його власний лікоть повернувся у гру, розсікаючи повітря захисним рухом, наче в зоні заборони польотів. При цьому він одночасно ухилився від наступного удару з правого боку і скористався цим моментом для того, щоб із свого арсеналу дістати лівий хок, проте удар, який припав на його вухо, змістив його розворот на дюйм чи два, тож його шалений план зірвався. Його удар видався занадто слабким, і йому не вдалося перекинути супротивника через поруч сходів, він лише відкинув його назад. Саме цієї миті незнайомець застосував іще один свій навик. Природно, Ричар нахилився, збираючись закінчити розпочати, очікуючи на те, що супротивник буде безпорадно лежати, геть знеселений, побитий та беззахисний, але натомість незнайомець різ корвону в убік на усі 90 градусів. Надзвичайні гімнастичні здібності Блискуче для чоловіка його розмірів. І цим він себе врятував навіть більше. Цей тип не лише уникнув сильного удару, а ще й змусив ричера перемістити свій центр маси на іншу ногу, і саме цим супротивник і скористався, схопившись на ноги та поціливши коротким ударом лівою рукою у нирку ричера. Ричер відчув, що після цього в нього точно залишиться синець. Тоді незнайомець відступив на таку ж відстань назад. Наче боксер у свій куток. Він продовжував там стояти на поготові, поки що не рухаючись, зате вигляд у нього був досить упевнений. Рухар лежав на коридорному килимі, приблизно на однаковій відстані між Ричаром та його опонентом. Він не був спрямований ані до кого. Він показував кудись убік, наче досі не прийняв рішення, це нагадувало великий палець імператора який досі не вирішив, варто йому звести його вгору чи таки опустити вниз. Але пістолет був не зовсім на однаковій відстані між ними. Усе-таки він лежав ближче до Ричара. Скільки часу піде на те, щоб його дістати? Достатньо для того, щоб отримати за цей час удар по голові. Чи постріл у серце? Ричер зміряв поглядом одяг незнайомця. Сатинова куртка була тонкою, і на ній не видно було ніяких випуклостей, тож там не було жодних великих предметів. Вона була широко розтебнута і нічого під собою не приховувала. Блакитні джинсові кишені ненароком випнулися назовні. Проте, крім повітря та серветок Клінекс, там нічого не було. А тому його запасна зброя могла бути лише в нього на паску схована в пласкій кобурі на попереку. Так йому наказали його місцеві колеги. Не найшвидший у світі спосіб витягти зброю, проте все одно це швидше, аніж коли високий чоловік буде згинатися для того, щоб підібрати пістолет з підлоги, при цьому втративши рівновагу через 9 дюймів додаткового металу. Ось звідки і така впевненість. Він би її не відчував, якби йому довелося боротися із супротивником Голіруч. Ніхто її не відчував при цьому. Проте скидалося на те, що цей тип і битися вмів добре. Його непокоїла лише одна маленька проблемка, подумалось Ричарові. А саме те, що Ричарові, власне, не потрібно було згинатися та підбирати ругар. Йому достатньо було лише дістати його ногою та передати Ченк між своїми ногами. Це змінило б хід гри. Проте це було непросто. І повільно. Незграбний, неприродний рух. Плюс певний час пішов би ще й на те, щоб Ченк сама підняла його, прилаштувала в руку, прицілилась та зробила постріл. Не найшвидший у світі спосіб витягти зброю. Проте все одно кращий від методу противника. Майже напевне. Тож проблемка була, проте невелика. Час його трохи заплутати. Річер відступив назад. Він зробив один довгий крок. Пропорції змінилися. Тепер Рухер лежав ближче до незнайомця. А той підійшов уперед. Ближче. Це було неминуче. Така вже людська натура, ось і приклад. Важко позбутися, легко приманити. Цей тип зробив би все можливе для того, щоб витримати здійснений на нього тиск, проте він не виявив такої ж витримки у зворотному напрямку. Він одразу підступив ближче. Це було його першою помилкою. Слабке місце. Він не розумів. Він думав, що будь-яка довжина коридору в такому квартирному будинку є задовільною. Власне, він думав, що тепер його позиція стала навіть кращою. Тому що саме зараз Ругер опинився біля його ніг. Він міг його повернути собі в будь-який зручний момент. Тоді в нього було б уже два пістолети, а у Ричера – жодного. Краща позиція. Хоча насправді це було не так. А все через спокусу. Через поспіх. У цього типа було два пістолети на відстані витягнутої руки, проте жоден із них не був у нього в руках. Так близько, і водночас так далеко. Його повністю захопили майбутні перспективи. Він думав наперед, уявляючи тверду поверхню міцного металу, Перечуваючи важке різьблене руків'я у своїх руках, думаючи про теплоту та міцність спускового механізму під його пальцями. Невразливість. Перемога. Завдання виконане. Так близько. Всього лише після того, як він пірне донизу по свій рухар, а потім знову випрямиться швидким та різким рухом. Або ж він міг відкинути полу своєї сатинової куртки вбік та потягнутися за спину до своєї кобури, витягнути її, прицілитись та вистрелити. І нічого більше так близько, спокуса, поспіх, але для виконання будь-якого із цих маневрів знадобиться час секунда або й трохи більше. І будь-який із цих маневрів стане сигналом. Ніякого подвійного підтексту. Ричард одразу знатиме, чого йому чекати далі. А він стояв усього лише за два кроки від нього. Він був великим типом і виглядав досить рухливим. Та й наскільки рухливим йому для цього потрібно бути? Нахилитися додолу по пістолет означало отримати удар по обличчю. Безсумнівно. Ричарові знадобилось би зробити усього один крок, і брязь. З правої ноги після невеликого розмаху. Наче удар по футбольному м'ячі. Мішень опиниться просто перед ним, у правильному місці, у правильний час та на правильній висоті. На прицілі. Благаючи про це. Його обличчя. А намагання дістатися до кобури могло призвести до удару по яйцях. Із такою самою імовірністю. Йому доведеться в буквальному сенсі боротися, тримаючи при цьому одну руку за спиною. Його лікоть буде неприродно вигнутим. Він буде зовсім відкритим. Два пістолети на відстані витягнутої руки, проте жодного в руці. Спокуса. Поспіх. Безтямність. Ричард зробив півкроку вперед. Змінюючи геометрію. Зменшуючи радіус. Загострюючи фокус. Нарощуючи тиск. Вічнавіч, на відстані п'яти футів, один від одного. Незнайомець залишався спокійним зовні. Проте Ричард бачив його наскрізь. Цей тип увесь трусився. Фізичний вияв сумніву. Він вирішував, нахилитися йому чи дістати той пістолет, що позаду нього. Один чи другий. Чи обидва. Ситуація вийшла з-під контролю. Він то намагався щось зробити, то зупинявся, проте робив це майже непомітно для людського ока. Випробовуючи то одну можливість, то іншу. Маленькі потрясіння та вібрації. Його очі бігали туди-сюди. Вниз та вгору, вниз та вгору. Так близько і водночас так далеко. Ричард запитав. Як вас звуть? Навіщо тобі це? Здається, ми вже з вами познайомилися. Чому б тепер не назватись одне одному офіційно? Навіщо? Можливо. Цьому посприяв один дуже розумний крок із вашого боку. Можливо, він змусив мене думати про вас як про людину. Не як про опонента. Я міг навіть завдати вам не такого сильного удару через це. Такою є загальна мудрість у наш час. Жертви повинні облагороджувати себе. Потрясіння і тремтіння. Очі бігали то вгору, то вниз. Так близько і водночас так далеко. Тип сказав, я не жертва. Ричар відповів, поки що. Ченк, що стояла за ним, сказала, це не обов'язково повинно закінчитися для вас погано. Зробіть крок назад та підійміть руки вгору. Тоді ми з вами поговоримо. І ми зможемо все налагодити. «Ви же ще нічого нам не зробили». Незнайомець нічого не відповів. Він то опускав, то знову здіймав догори погляд. Ричар бачив, що він хотів скористатися Ругером. Чому б ні? Це був його першочерговий вибір. Імовірно, він мав на це певні причини. А ще в ньому був глушник. Тобто він мав бойову перевагу. І емоційну також. Хоча передня частина його мозку могла про це досі не здогадуватися. Але до нього це поступово доходило. Він міг би підняти свій ругер, і вони б розпочали все спочатку. Заново. Ніби нічого не сталося. Він міг би підняти ругер і знову стати повноцінним. Ричард запитав. То як вас звуть? Незнайомець відповів. Кіт хека каєт. А мене Джек Ричар. Приємно познайомитися. Чоловік нічого не відповів. Річер сказав. Але вам уже відомі наші імена. Жодної відповіді. Ось вам мої умови. Як сказала моя колега, історія не обов'язково повинна мати поганий кінець. Принаймні не для вас. Усе, що вам потрібно зробити, це розповісти нам, хто дав вам наші імена. Хто дав вам цю роботу. Кому ви телефонуєте щовечора зі звітом про перебіг роботи. Ви нам даєте цю інформацію, а ми вас за це відпускаємо. Жодної відповіді. Згадайте старі дороговкази, які раніше ставили на перехрестях, сказав Ричар коли на них ще писали слова. Йди або не йти, містере Хекакета. Ось у чому питання. Незнайомець на якусь хвилину зупинився, уперше за весь час не рухаючись, а тоді він так і зігнувся по свій ругар. Він кинувся донизу швидше, ніж це було можливим за законами гравітації. Його очі зосередилися на здобичі, його руки вже починали рух, репетируючи захоплення пістолета. Він відвернув голову вбік, знаючи, що на нього може чекати, але сподіваючись на те, що він таки зможе цього уникнути. Але не зміг. Його голова була підведена до гори та відкинута трохи назад, тому нога ударила його просто по підборіддю, він наче отримав страшенний апаркот від боксера важкого говика, у рукавиці якого була підкова. Незнайомця відкинуло назад. Він простягнувся на підлозі на повний зріст, але потрібно віддати йому належне, він знав, що помре, якщо залишиться так лежати, тож він ухилився і почав відповзати якомога далі, опираючись на коліна та лікті, а потім підвівся, здригнувся, примружив очі та почав хапати ротом повітря. Вигляд у нього був кепський. Звісно, щелепа була зламана. І деяких зубів не стало. А це вже були серйозні травми. Проте жодна з них, як сказав Берефер, не була критичною, якщо дивитися на це з технічного аспекту та за певних умов. Хіба що цей тип планував незабаром розпочати святкування своєї перемоги? Річар поглянув на праву руку супротивника. Він зробив висновок, що вона могла рухатися лише в одному з трьох можливих напрямків. Найрозумніше з його боку було б стати на ноги та здатися. Найдурнішим його вчинком було б намагання продовжити бійку. Отже, друга дія після найтупішої співпадала з другою дією після найрозумнішої, а саме спроба сягнути рукою кобури. Незнайомець спробував дістати кобуру. Але так і не зміг цього зробити. Його правиця подалася назад. Він зігнув її в лікті, а потім випрямив для того, щоб сягнути нею за спиною, при цьому його ліва рука рухалась із якоюсь недолугою жалюгідною незграбністю, намагаючись утримати рівновагу, його плечі розправилися, і він упав так рівно, наче був двовимірним, наче його підбили в повітрі. Як паперова мішень Як паперова мішень на стіні в класі з навчання рукопашного бою. Байдуже, що саме спрацювало. Ричард двома кроками наблизився до нього і ударив головою в обличчя, розмахнувшись із відстані у три фути, малюючи дугу крізь тьмяне світло коридору, докладаючи всіх можливих зусиль, сильно прискорюючись, завдаючи колосально сильного удару, а тоді раптом незнайомця на тому місці не стало, і Ричарові довелося застосувати кожен еммі свого тіла для того щоб зупинити себе від подальших дій та биття головою об підлогу. А тоді через один прогін від них відчинилися двері, і з них визернула сивоволоса жінка. Перед нею увімкнулося автоматичне освітлення. Вона запитала. «Хто ви такі?»